Josep Pedral, és el ben sonat, i el tornem a tenir amb nosaltres a la tribu de Catalunya Ràdio, com estàs? Molt bé, molt bona tarda, Tatiana. Molt bona tarda. Què has escoltat aquesta setmana que t'ha sonat estranyot? Mira, doncs, aquesta setmana l'enfrontament entre Alicia Sánchez Camacho i els Mossos d'Esquadra ha portat una divertidíssima guerra de declaracions creuades que ens ha donat alguns dels moments comunicativament més complexos de la setmana. Escoltem les declaracions de la senyora Sánchez Camacho per entendre-ho. Jo tinc molt clar el que ha succeït. I tinc molt clar la professionalitat, reitero, i la meva admiració i carinyo personal cap a tots i cadascun dels Mossos que han treballat amb mi. El que no la tinc, perquè no confio en absolut, en el polític que els dirigeix. Molt bé. Ens quedem en l'última part. Curiosament, el missatge d'aquest anunciat sembla molt clar, no? És els Mossos sí, però el seu director no. Mm -hmm. Però si analitzem la frase, la, el, el, el que diu, sobretot al final, que és on aclareix això de que el director no, diguéssim, és completament absurd. O sigui... La frase que diues, "el que no la tinc", perquè no confio en absolut en el polític que els dirigeix. "El que no la tinc", que és la primera part de la frase, és completament impossible en català. O sigui, si tenim "el que tinc" o el, "el que tinc" o "la que tinc", si tenim "el" i "la" és "els que tinc" amb la qual és una frase completament absurda. Es marciana. Exacte. En aquest cas, clar... O sigui, el problema ja ve d'abans, perquè si, si us heu fixat abans, sí, diu... Tinc molt clar la professionalitat. <laughs> clar, bé, bueno, aquí hi ha, hi ha una concordança de, de gènere que no hi és, perquè és clara la professionalitat. No? O sigui, ella ve de dir... Tinc molt clara la professionalitat dels Mossos, i el que vol dir és que no té clara la professionalitat del director. No? Llavors, hauria de dir... No la hi tinc. No? perquè és, ha de substituir el, el, la professionalitat per la i clar per i. Perquè és com, per exemple, diu... Tens engegada la nevera? No la hi tinc. Exactament. Llavors, la frase es complica, però, perquè, a més a més, afegeix la motivació d'aquesta falta de claredat i diu... Perquè no confio en absolut. Clar, aquí també falta una cosa. O sigui, aquí faltaria en qui no confia. Perquè, o sigui, si diu... No hi confio... I llavors, després, si vols, afegeixes en absolut, que és la, la locució adverbial, Però no, diu no confio en absolut, i per acabar-ho d'adobar, afegeix al final de la frase una mena de complement de les dues parts anteriors. O sigui, diu, en el polític que els dirigeix, que no saps ben bé si forma part de la frase principal, o sigui, que seria, uh, no tinc clara la professionalitat d'aquest senyor, llavors, tam o, o, és o és de la segona part de la frase, del, del no confio, o sigui, no confio en aquest senyor, amb la qual hi ha un problema, perquè les preposicions haurien de canviar. No, no sabem de qui Exacte, no queda clar, i a més a més diu que Els dirigeix, quan aquí també faltaria altre cop l'antecedent, o sigui, aquest Els qui és? Ah... Bueno, total, que la senyora Sánchez Camacho volia dir, no tinc clara la professionalitat del polític que dirigeix els Mossos perquè no hi confio. Més o menys. Sí. I, per tant, per dir això, podria haver dit... Pel que fa a la professió, tinc recels del director. També podria haver dit, aquest noi té poc ofici, oferim-lo en sacrifici, que és el que proposa. Mm. O també podria haver dit, quin aire més amateur té aquest director, Boyer, perquè, que és el... Boyer? Sí, perquè figurava que estava espiant. I no sé què. Ah, d'acord. Sí, aquí són xistes d'aquests meus. Mm -hmm. que... O podria haver dit, dubto de la qualitat del treball d'en Manel Prat, Mira, que és el nom del director directe, dels Mossos, sí. O, ja posats, hauria pogut dir no em sembla professional aquest director i ses formes. Vull la Polinacional que no sap qui fa els informes. <laughs> que és la poli... No, no, és igual. Però, en realitat, clar, si veiem que la frase en si no s'aguanta per enlloc, o sigui, que, que no té cap sentit a nivell sintàctic, hem d'intentar esbrinar què està dient o de què està parlant Alicia Sánchez Camacho. Perquè quan diu el que no la tinc, el que no la tinc, hem dit que és una frase que en català no vol dir res, però sí que podria dir si fos el que no la tinc. Ah, sí, sí, sí. sí. Un que no és la peça d'artilleria de truc relativament llarg respecte al calibre i capaç de llançar projectils a una gran distància. I el verb tenir se és uh, ajustar-se alguna cosa en les seves accions o les seves creences. Per tant, hauria estat dient en les meves accions i creences uh, uh, m'ajusto a les peces d'artilleria. No. És com un western, no? És allò, I... jo faig cas del que té la pistola, no? no. Dic que... Però llavors explica el motiu pel qual fa cas de qui té la pistola, diguéssim, diu. Perquè no confio en absolut. Com que hem vist que faltava aquí en... Eh, o sigui, faltava el, el, en qui no confiava, doncs és en absolut en qui no confia. Què és l'absolut? L'absolut és aquella cosa independent, en incondicionada, que porta en si la pròpia de raó d'essa. O sigui, els, els absoluts, no? O si sigui, està parlant de filosofia, alta filosofia. I, per tant, en l'alta filosofia el qui no creu en els absoluts és el relativista, és mm -hmm. aquell que pensa que tot és relatiu. O sigui, la senyora Sánchez Camacho estava dient, en les meves accions m'ajusto a l'artilleria perquè tot és relatiu. I llavors aniríem també al final de la frase, que és aquest que abans ja, ja no ha quedat clar perquè no queda clar. Que és uh, aquesta part que diu, el, en el polític que els dirigeix, aquest els és el tema, el tema clau. A, a què fa referència? El que no o els absoluts? Sí, si si fa referència al que no, seria majusto a l'artilleria en la persona del polític que la dirigeix. O sí, sigui, en aquest cas parlaria del rei Joan Carles que és la persona que, que, que dirigeix l'exèrcit. Oh, yeah. O potser estaria parlant del ministre de Defensa, don Pedro Morenès. Per tant, hauria pogut dir «M'emmotllo relativista al canó atenent el rum que posi el borbó». O també «Si tot és relatiu, la llei més clara que ens compensa són els canons del Ministeri de Defensa». Que això, diguéssim, ja seria la línia Peces Barba. «Ja, ja, Bé, eh, també podria ser que en comptes de, de referir-se al que no, s'estés referint als absoluts. I llavors hauria dit desconfiar dels absoluts i de la persona que els manega, perquè seria no confia en absolut en el polític que els, man, que els dirigeix. Per tant, aquí entendríem que és una, una, una justa posició. No? I llavors estaria parlant de qualsevol tio que fes teoria política, no? perquè desconfia en qui, en qui, qui manega el, el, els absoluts. No? Pues, hauria pogut dir la llei que accepto en Benel és la dels bombarders platòrics perquè no fio ni un pèl d'imperatius categòrics, o també no hi ha lleis universals per a l'Alícia, ella atent només a la milícia. Doncs que no volgués dir això, clara, després d'aquesta de anàlisi, doncs potser, sí, no sé, sí. ens ho de tornar a escoltar. És prou complex, però crec cre cre que en realitat és el que està dient, eh? perquè si us fixeu és, és l'única possibilitat. Sí. O sigui, no, no hi ha més possibilitats eh, sintàctiques que, que les d'aquestes. O sigui, la, la senyora Sánchez Camacho parla d'això, de... de... D'artilleria. D'artilleria. Parla d'artilleria. Tenim poema avui, Pedrals? Sí. Vinga, som-hi. Diu el següent. El teu melic és plaça amurallada on jugues com un gat amb samadeixa. Si el joc t'afarta i posa contrariada, repenge-te la reixa de la queixa. Remuga pels merlets, gruny per les torres. Oh, moetzir de la ràbia i dels plors. Oh, víctima que implora per socorres del fil ferrat finolis del seu clos. Tu, que t'has amagat en la clofolla per preservar-te com un fràgil fruit. Sents que ara t'estrangula aquesta argolla i t'asfixia el jou d'aquest circuit. És complicat patar la gran bombolla quan has perseverat en fer-hi el buit. Sí, senyor. Sí, senyor Pedrals. Enhorabona, un dia més. Gràcies. Fantàstic. Molt bé. Que vagi molt bé. Igualment. Jo Pedrals. Adéu. Adéu. Adéu.